Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ringkas peribadi Imam Nawawi. 631 Hijrah sampai 676 Hijrah. Tak lama. 7 45 tahun je dia. Imam Nawawi ni 45 tahun umur dia. Tapi ilmu masya-Allah namanya kelahirannya ilmunya kehidupannya kepribadiannya pengusirannya wafatnya nomor 1 namanya ialah Muhyiddin Muhyiddin maksudnya orang yang menghidupkan agama Abu Zakaria bapak kepada Zakaria ataupun dia laqab a kunyah sorry kunyah kunyah ni panggilan panggilan Arab lah. macam Nabi kan, Nabi Muhammad s.a.w. Abang, abang panggil abal Qasib Ya abal Qasib, bapa kepada dia, Qasib Ataupun Umar abal Haf Anak di Hafsah kan? Ataupun lagi satu je, panggil, panggilan anak Jadi, Ibn Umar, anak Abul Umar, itu pun nama dia punya Dan Abu Zagaria ni bagi Malawi ini Saya cari sampai sekarang, tak jumpa Kenapa dipanggil panggil Abu Zagaria? Sebab dia tak kahwin, tak ada anak jadi zakat apa zakat yang siapa bapak guna zakat yang siapa nak anak. Jadi disebarkan Zakaria itu siapa tak tahu. Tak saya nak saya tanya pun dia. Dia dia mimpi pula. Saya cari lain kena saya cari dalam buku-buku riwayat -buku. hidup mana-mana buku-buku yang dia tentang dia ustaz apa ni. Mana kita laki tak cukup. Siapa dia zakaria tak tahu. Kenapa dapat apa buku ni zakaria mana Allah Allah mungkin anak angkat ataupun tak tahu. Dan nama dia Yahya bin Sharifuddin An-Nawawi An-Nawawi, An-Nawar, An An An desa Nawar di Damsyik sana Kampung Nawar di Damsyik Suriyah sana, sana. Itu dia bagi dapatkan An-Nawawi Ini nama ni misbat Misbat pada tempat, kampung ataupun desa Nawar Jadi An-Nawawi Jadi kita panggil Imam Nawawi, Imam Nawawi bukan Nama dia Imam Nawawi, nama dia Yahya bin Sharifuddin itu dia bagi syirf tu dia. dia banyak ada yang syarif ada yang syirf ada yang syarah ada tengah ada budin, ada yang kata ada syarahuddin ada kata syarifuddin ada guna syiruddin tapi difahamkan dia syaraf ni kemuliaan nama dia yahya bin syarifuddin pembesar syarifuddin an Nawawi itu nisbah daripada desa Nawaw kelahirannya di Nawaw dalam wilayah Yang yakni Syam pada bulan Muharram tahun 661 Hijrah turun ke tujuh Ilmunya didapati dari hasil usahanya sungguh-sungguh, beliau belajar menghafal Al-Quran sejak kecil lagi. Pada 649 Hijrah, semasa usianya baru dalam lingkungan 19 tahun, beliau datang ke kota Damsyik untuk belajar. Lalu mendiami di sebuah perguruan yang bernama Al-Ruahiyah. Ini Al Madrasah Al-Ruahiyah dengan mendapat perbelajarannya dari perguruan tersebut. Pelajar semasa belajar ditumpukan usaha mencapai ilmu pengetahuan segala bidang dan jurusan. Mula dihafaz kitab fikah yang bernama al Tambih. Kitab Tambih ni kita a fikah ni yang digarang oleh Abu Ishaq Shirazi Di antara kitab-kitab yang masyur Abu Ishaq Shirazi Dalam tempoh empat bulan setengah diafaiz kita tu. Sepal kita tu. Ya Allah. Sampai itu dihafaznya kita Al-Muhazzab sebagai ibadah. Al-Muhazzab ni yang disyarah buat jadi majmuk tu kan Itu pun sama juga Al-Muhazzab Abu Israq Al-Sarazi juga Dua-dua tu Dia ada lima kitab dalam bahasa Syafi'i yang masyur Apa ni Satu Muhtazan Muzani Kemudian Apa ni Tambih Kemudian Muazzab Kemudian Apa ni Minhaj Satu lagi Al-Bajiz Imam Muzani Ada lima kitab ni yang masyur dalam bahasa Syafi'i lah Kitab Muhtazan Muzani Imam Muzani sekarang Itu anak-anak Syafi'i yang direct tu Kemudian Tambih Imam Abu Said Syirazi, Mahzab pun Abu Said Shirazi juga. Kemudian kita Minhaj Ibn Nawawi, kemudian Tasawuf kita apa ni Al-Wajiz Maghdzali. Semua yang reng-rengkan, satu tu Itu lima kitab yang masyur dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia hafal Tambih, dia hafal Muhazzab, Nawawi. Kemudian dia buat syarah kepada Tambih, kemudian dia buat syarah kepada yang majmuh jadi sampai berjilid-jilid tu kan. Semasa dalam pelajaran, beliau tidak pernah membaringkan dirinya di tempat tidur kerana terlalu sibuk dengan pelajaran Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam berbagai jurusan ilmu agama Di antara gurunya ialah Mahaguru Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari Jainuddin bin Abdul Daim, Jainuddin Khalf bin Yusuf Taqiyuddin bin Abi Al-Yasir Jamaluddin Al-Sairafi Syamsuddin bin Abi Omar bin Abi Omar Ibn Ishaq Ibrahim bin Isa al mawardi Ali Al-Qadi al tufalisi Kamal Ishaq Al-Mu'ri Al-Mu'ri kot Syamsuddin Abdul Rahman bin Nuh Dan Izzuddin Umar bin Sa'ad al arbili Itu antara guru-guru dia -guru lah Terangannya adalah banyak Di antaranya yang terkenal ialah kitab-kitab syarah Muslim Jadi ada syarah kitab hadis syar Muslim yang paling masuk syarah dari Imanu'awi ni lah Kemudian ada seolah-olahin pun di belajar di guna-guna bul malasar dunia. Kemudian Al-Abqa'ah, kitab tentang doa-doa harian, kitab tentang doa-doa menajah sebagainya. Kemudian Al-Tibiyah Ad Al ini ada Hamz Al-Quran. ni tentang adab-adab quran Macam mana nak baca Al-Quran itu sekali yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Kemudian Al-Rishyad wa Taqrib di Umul Al hadis. Ah ha, Ini asalnya adalah di ringkasan ada daripada kitab setolah. Abu Daud Ibnu Sallam. Muqaddimah Ibnu Salah, ibn Salah diringkaskan oleh yang namanya jadi takhrid. Dari irsyad dulu kemudian diringkaskan lagi jadi takhrid Kemudian Mansuri dia dia syarah jadi takdir. Ini semua mustalah hadis. Kemudian al-ika fi manaqil hajj. Kemudian syarah muhanta untuk al-majmalullah yang terkenal tu. Kemudian al rawdah al rawdah ni kompilasi segala pembahasan khilaf di dalam mazhab Syafi'i di Baghdad Kemudian Untuk tahzim al, -Tahrim, al, -Tahrim, al -Tahrim, saya dapat jadi dia bercakap tentang nama-nama orang dan lafaz-lafaz yang rare, rare. yang betul, yang yang rare, yang yang langka, langka bahasa Melayu, masih Indonesia langka bahasa Melayu yang jarang-jarang, kadang-kadang rare, rare. Lah. Jadi ada istilah-istilah yang yang jarang-jarang kadang-kadang tu, dan juga nama-nama ulama yang terdapat dalam Mazat Shafi dan juga kitab-kitab Maka dia Sekarang satu kita khusus Kemudian Asra Al-Lu'ad Kitab ada nama dan Bahasa penyataan Kemudian Al-Minhaj Minhaj lah yang Yang untuk di Fatulahkan Al-Minhaj Yang paling masyarakat Minhaj itu lebih tu kan Kemudian Matan Arba'in -Ma Yang kita baca ni lah Matan Arba'in -Ma Di antara kitabnya itu yang Ada yang digunakan dalam Pengajian Al-Mu'arama Terutamanya kitab syarah bahagian, bahagian hadis dan Al-Minhaj Bagian fiqah dan Matan Arba'in Iaitu kitab ini Olehnya kita khatat arbain beliau telah menegaskan bahawa amatlah patut bagi mereka yang ingin pahala akhirat supaya mengetahui hadiah di sini. kerana kandungannya yang meliputi perkara-perkara yang penting dan berisi peringatan dalam segala urusan ketaatan dipilihlah dipilih asal dia tu 30 hadis Imam Ibn Salah dulu kemudian ditambah jadi 8 jadi kemudian baru nanti Ibnu Daik eh kayak Daik apa Rajab Al-Hanbali tambah jadi 50 ini Sejarah Armai inilah Dan hadis-hadis yang -hadis ini Armai Semua yang penting-penting Asas-asas dalam agama Semua diambil Masukkan nanti kita bahas InsyaAllah Kemudian Seterusnya Apa yang ditekatkan beliau Memanglah benar Kerana dalam kitabnya ini Disusun hadis-hadis Rasul mengenai Dasar agama Seperti hadis yang Menitikberatkan soal Iman Islam Ibadah Akhlak dan lain-lain yang pada keseluruhan berkaitan dengan amal hidup setiap hari selama kehidupannya sehari-hari okey adalah sekadar memelihara kesihatan badan makan minumnya sehari semalam hanya sekali roti sekeping pada waktu isya akhir air segelas pada waktu sahur tiga butir kurma ketika buka puasa hari-hari dia buat macam hidup Masa selama 24 jam digunakan sebagian besarnya kepada bakti dan khidmat suci terhadap penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Tidak kata beliau tidak sangat menghilangkan soal makanan, minuman dan pakaian serta perhiasan Apa saja yang ada memadailah. Bila, dan beliau dan dia tidak beratuh suka kepada makan buah-buahan kerana mengelak daripada mengantuk yang mengganggu tugasnya sehari-hari. Juga tidak gemar memakai pakaian yang menampakkan kemegahan Bagi beliau cumpulah pakaian kasar-kasar sahaja Jadi dia buah banyak air Buah tu banyak air Dan kalau kita makan banyak makan buah banyak air Jadi setujuh para Nabi sepakat Setujuh buluh barang Nabi sepakat berlebihan air dalam badan akan jadi mengantuk Memanglah rezeki dok -dok dokter-dokteran mengkata Minum air banyak sihat badan Memang sihat badan Itu tidur sampai 8 jam jadi orang yang nak mujahadab, dia nak tidur 1-2 jam, 3 jam saja, dia kena minum air kurang. Sebab air tu yang menyebabkan badan jadi mengantuk. Dan di dalam buah banyak air, waktu itu dia tak buah. Minum air segelas saja. Air segelas waktu sahur dia minum. Dan dia makan roti sekeping dengan madu pada akhir isyak. Isyak akhirnya dalam kebelas, itulah. Kemudian dia berapa, dia berpura Air-air pun ada. Dia tidur pun kerana tertidur. Sambil duduk, baca-baca kitab tiba tertidur dengan kitab Maksudnya, sampai dah segar balik Dia bangun balik Kalau masih ada uduk, diteruskan teruskan Kalau dapatkan uduk, dia ambil uduk, dia balik Imam Nawawi Kita Sikit-sikit tidur Dalam mengaji pun tidur Semua tidur Dan semayang pun tengah tidur Semayang pun tidur Tak <tari> ialah Sebab pun banyak makan, banyak minum Bila banyak makan Kena banyak air, kena banyak air, kena banyak, air. Kena banyak mengantuk, banyak mengantuk, banyak tidur. Nak makan di sekejap lah. Siapa? Macam mana? Saya perhormat makan sekali. Jadi, ada saputan? Dulu-dulu kan ada perhormat dalam, dalam grup, tu makan sekali. Ada saputan eh? <laughs> Senyap lah, cengkerik. Ke, tapi bukan tak boleh ya eh? bukan tak boleh makan banyak boleh nak pakai-pakai baju menyoyoh-menyoyoh boleh ada ulama-ulama yang pakai yang cantik imam malik misalnya kan baju dia mahal-mahal boseh tapi pakai di luar sajalah hati tak terkesan ini pakai kat luar rumah oh, juga nanti kalau la beli punya ni kalau la dulu-dulu aku nak beli punya ada ulama yang pakai pakai yang yang cantik memang Tanpa masalah Nanti lebih baik lagi yang macam macam lah Kemuliaannya adalah penuh dengan takwa menurut erti kata yang sebenarnya wara'nya dan kebersihan jiwanya sebagai seorang ulama amalah suka ditemui ada riwayat yang mengatakan keengganan beliau Memakan sebarang jenis buah-buahan bukan saja kerana mengelak dengan kantuk tetapi ada juga kerana buah-buahan dan musik waktu itu anggapnya lebih banyak mengenai syubhat apabila ha, ditanam di tanah wakaf jadi dia dia tak yakin benda tu halal sebenarnya dia tak makan Beliau selama hidup tidak pernah lupa dari kewajibannya menyebarkan ilmu dengan mengajar dan mengarang di samping beribadah, berpuasa, berzikir di tengah-tengah suasana hidup yang perkurungan. Hingga penolak hidupnya dengan usaha dan amal soleh terhadap lama masyarakat dan umat. Dia ini ulama kata kutub di zaman ini, wali kutub di zaman ini. Kutub ni ketua para wali dah. Maknanya dia zaman ini dialah kutub. Orang ulama-ulama semua Membuat, membuat Membuat Apa ni Penghidupan Tapi dia cerita aku dari ketuk Yang ketujuh Pusirannya Imam Nawai pernah diusir dari Syaf Akibat fahawah Yang tidak menyenangkan Sultan Al-Malik Al-Wahir Dia tak dia, dia bukan bias Dia bukan apa Mudah Kan so, Banyak ulama' yang Cuba-cuba ha, untuk Mendekatkan mendekat diri dengan Pemerintah Kerajaan Masuk tu Masuk ni Jadi anggota tu Anggota ni Kan ini dari ulama yang sebenar dia tidak akan mendekati para-para munsuh. -para dia tak akan mendekati orang-orang yang oranglah berpangkat besar. Dia kalau ada fatwa-fatwa yang bertentangan dia akan tentanglah. Ha, ini tak ada kan? Dia asalnya sesuai dia, bila raja ataupun pemerintah, so, sultan, khalifah waktu itu inginkan sesuatu yang kena dengan nafsu dia, akhirnya dia pun buat fatwa lepas Khalifah ha, itu terkenal macam tu. Imam Nawawi tak ada yang mana tak betul tak betul lah sampai dia diusir masjid. Bukankah seorang ulama yang mencari kebenaran untuk dirinya saja atau ulama yang merasa bahagia dengan ketinggian ilmunya tetapi tidak berani menghadapi masyarakat silin dengan penujuh dan nasihatnya. Imam Nawawi bukanlah dari golongan ulama yang mencari keuntungan dengan ilmu dengan membiarkan masyarakat umat di dalam kejahilan dan asyik dalam kebenaran ke kehonaran. Suduh. Mana aloh? Mana? Bahasa Melayu. Ha? Mana? Dengan dengan. Adakah anak kamu Beliau memimpin umat bukan umat memimpin beliau. Apa Beliau mimpin umat bukan umat mimpin beliau ini dinas nak supaya orang suka dengan dia tapi dia ikut bagi fatwa yang sesuai dengan orang ramai suka lah. dia pun bagi dia orang yang suka dia banyak jadi sekarang ni kan boleh memfatuhakan kebenaran tidak pandang kepada siapa juga pun Siapa pun jual, Walaupun akibatnya merugikan kedudukannya Kerana inilah tugas ulama' Yang dikatakan warasatul ambiyah Iaitu mempusakai Ajaran Nabi dan menyampaikannya Ulama' rasatul ambiyah Setidak masyarakat ni Tapi tak boleh Nanti insyaAllah Sampai waktu dia nanti Nanti kerja masa ni Ulama' rasatul ambiyah ni Nanti Imam Nawawi selama hidupnya telah banyak menulis Dan mengarah, mengajar dan menasihat Kegiatannya dalam bidang ini Meletakkan peribadinya Lebih tertemuka dan lebih dikagumi Terkemuka kerana kebenarannya Dikagumi kerana kejujurannya Beliau dan tugasnya Sebagai seorang ulama tidak membataskan Ajaran dan nasihat dalam lingkungan para berikutnya Atau terhad kepada ruangan majlis Pengajarannya saja, Tetapi meliputi keseluruhan masyarakat Sedangkan pandangan Hidupnya pun tidak sahaja ditempuhkan di sekitar pengajaran agama Tetapi ditinjaukannya ke arah masyarakat Sebab Islam baginya adalah menyeluruhi Atau meliputi segala segi kehidupan Islam menurutnya, menurut masyarakatnya adalah seluruh hidup Tidak tercerai, tidak bercerai dan berpisah dari hidup Karena ini, beliau selalu menyampaikan nasihat secara pribadi Dan menulis beberapa putih surat kepada baginda Sultan al Malik al zahim Yang berdaulah di kala itu ketika menasihi Baginda dalam urusan masyarakat kaum Muslimin seluruhnya demi kepentingan negara. Menurut riwayat, beliau pernah menulis kepada Baginda menerangkan tentang keadaan yang sesuatu kata negara Syam pada masa itu yang olehnya disifatkan sebagai amat mengancam keselamatan rakyat akibat kesempitan kehidupan dan melambung tinggi harga barang-barang keperluan. Di samping itu diterangkannya pandangan dan pendapatnya dari ikhlas untuk Segera bertindak bagi mengatasi keadaan itu Tetapi amat disayangi Tulisannya yang iklan itu Tidak dinilai oleh mereka, Malah dipangkannya Beliau sebagai ulama' yang suka Mencampuri urusannya Dan kerana itu beliau dianggap Seorang yang tidak diingini Sikap baginda itu tidak, menjemah, tidak menjemahkan Beliau kerana ikutnya Tidak mengharapkan kebaran purni dari baginda Apa yang akan terjadi Akibat takuannya adalah Kerana sudah sewajarnya kerana kebenaran kerana keadilan adalah dua hal yang bertentangan tidak lama kemudian kemudian sebuah surat daripada Baginda yang berisi kata-kata yang keras tetapi tegas surat ini bersadian dengan permintaan baginda mengenai fatwa bagaimana hukumannya mengambil harta rakyat untuk kepentingan negara yang terancam itu jadi kita dia apa ni raja suruh boleh boleh boleh ayar untuk buat macam modalan lah tu untuk menghadiri musuh Pasal raja sendiri kaya Dia sendiri sebuah, dengan kata Pak nak minta dia rakyat Raja sendiri kena gunakan seluruh Kekayaan dia dan negara Kalau telah tak cukup, kalau boleh pinta ke rakyat Dia tak setuju dengan Pak Suar Dia pinta ke rakyat Kena juga dengan rakyat, raja nak ambil kaya-raja lagi kaya-raja tak Tapi nak minta ke rakyat, untuk mentang musuh Jadi akibat pada Pak Suar Dia berada di usia yang dihala daripada, daripada dalam musik sedar. Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan, menurut riwayat bahwa bagi nisbat alamali al-bahy telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tatar dan Mongol lalu dibunyikannya fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta hateraya untuk kepentingan perang melawan musuh. Ulama Fik yang ini nama Fikah Negeri Syam telah menulis menerangkan fatwa tersebut tetapi bagi Inda belum masih senang hati kalau Imam Nawawi tidak memberi fatwanya lalu bagi Inda bercita masih ada orang yang lain masih ada. Asyik Muhyiddah Nawawi Demikian jawapan yang disampaikan kepada Baginda. Kemudian Baginda menjemput Imam Nawawi Dan meminta beliau memberi patuanya Bersama ulama' Fika mengenai pengambilan harta rakyat Untuk kekurangan Beliau berkumpul tidak mahu Memberi patuanya dan enggan Baginda bertanya apakah sebabnya beliau enggan Lalu beliau memberi penjelasan Mengapa beliau terpaksa Menerangkan sikapnya dan keengganannya Memfataukan sama seperti Patuah para ulama' Beliau dalam penjelasannya berkata Uh, penjelasan kepada Banginda Menerangkan subjek berikut Ampun tuanku adalah patik sememangnya Mengetahui dengan Sesungguhnya bahawasanya Tuhanku adalah dahulunya seorang tawanan Tidak ada sebarang harta benda Tetapi pertolongan Allah telah dilimpahkan Kuningnya kepada tuanku Dengan dijadikan tuanku seorang raja Ampun tuanku Ini mungkin terjemahan daripada Terjemah sahaja kan Jangan ingat Imanawai pula Ampun tuanku patik-patik ni Ini bahasa Melayu je ni Mungkin lain punya Menterjumah macam mana. Ini penulis apa? penerjemah je menerjemahkan macam ni. Jangan ingat. Yang Nawawi pun kata, ampun Tuan tuanku batik, ampun Tuan tuanku batik. Aa, adalah batik telah mendengar bahawa bahawasanya tuanku ada memiliki seribu orang hamba. Tiap-tiap seorang ada mempunyai beberapa ketul-ketul emas. Manakala dua ratus orang kadang wanita milik tuanku masing-masing mempunyai barang-barang perhiasan yang bernilai. Andai kata tuanku sendiri membelanjakan kesemua itu Untuk keperluan perang Sehingga mereka tidak lagi membeli barang itu Maka pasti bersedia memberikan fatwa Untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat Kesimpulannya Benda-benda tidak membenarkan baginda Mengambil harta rakyat selama kekayaannya sendiri Masih dapat digunakan. Baginda al-Malik al-Fahir murka Kepadanya kerana fatwanya yang amat Menggemparkan Sehingga baginda Mengeluarkan perintah supaya benda segera keluar dari Damsyik halau Imam Nawiz terima saja perintah misalnya itu dengan girang hati lalu beliau pun keluar ke Nawa para ulama Syam telah berusaha menjemput beliau balik mula ke Damsyik tetapi beliau enggan sambil berkata saya tidak akan balik ke Damsyik selama pagi dia masih berkuasa kisah ini memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas tentang kebenaran jiwa orang seorang ulama yang tidak mahu mengejar pangkat dan kedudukan dan tidak rela mengorbankan kebenaran hukum untuk kepentingan Orang dengan merugikan orang ramai kebenaran Iman Nawawi menegakkan satu kebenaran adalah sebagai contoh kepada ulama' di mana mereka dengan daki untuk mengatakan sesuatu yang benar mengikut hukum walaupun kepada sesiapa pun juga dan mereka tidak boleh bersifat pengecut dan perkhianat kerana semata mata dipengaruhi seribu satu macam kebimbangan dan ketakutan. Umat Islam kini memerlukan kepada ulama' yang berjiwa seperti, berjiwa besar seperti Iman Nawawi dan kita berharap Semoga ada hendaknya mereka itu di dalam kalangan masyarakat Islam untuk kebaikan agama dan juga ada dalam halkan ni. Insya-Allah. Syekh Abdul Munawi. Jaga. Jaga. Jaga. Allah. Beliau wafat pada 24 Sejak 1609 Hijrah, 45 tahun umur dia dan dimakamkan di sana setelah sekian lama beliau hidup dengan membujang tidak beristeri di tengah-tengah suasana masyarakat dan masyarakat tamsyik dan telah berjaya menyumbangkan tenaga fikiran dan alimonya kepada agama Islam dan umahnya sianlah mudah-mudahan Allah Taala melimpahkan rahmat-Nya ke atas beliau amin jadi dia bukan taraf kawin tak sempat kawin sampai macam isteri pun kawin umur 40 tahun imam syekh Abdul Azmi kawin umur 50 tahun sama dulu dikahwin lambat tak kawin mungkin kalau boleh panjang nikah kan ulama ada Hibur sengah dengan ilmu Tapi saya tak sabar 37 saya nak. lah Tak lepas nak tunggu 40 lah Tak boleh lah InsyaAllah Jemputlah letak insyaAllah Ada yang muntah oli takpe lah Kita judul dia sampai nak awal InsyaAllah lah Mereka lah, depan lah Saya jemputlah semua Akad pada 21 hari bulan 6 Di Masjid Al-Mu'min Jalan Pahang, Tapah, Pukul 5 pulang, hari Jumaat Dia kalau tul tu, keluar je tol Tapah tu Nanti sampai depan tu je ada sembang tiga Jadi yang nak pergi masjid tu ke kiri dan nanti kalau tu hari Sabtu tu besok tu 22 tu penuri lah di rumah perempuan di Taman Seri Gemilang Taman Seri Gemilang dia dekat dengan berhadapan dengan Mahkamah Syariah ni senang je dia nanti kita akan putulahkan dalam 10 tahun di peta dia minta tolong berapa panggil turun lukis eh tak turun lukis Tual tu Lepas tu Rafi Light Kalau ke nak penduri tu Dia belah kanan Terus Ada penang-penang sikit lah, Jalan tu macam S sikit Sampai kat Rafi Light nanti Kanan lagi Tak jitu sini Sampai ke bangunan sekolah Apa ni Mahkamah Syariah Belah kiri Sekolah belah kiri Wheel Wheel India Belah kanan Kat Simpang tu masuk Kanan Terus Penang sikit Naik ke bukit Nanti ada satu je lah Satu bangunan satu, Dua tiga bangunan Flag je tu Itulah, lah, insyaAllah Dekat lah, ya? betul tak jawab Nanti kita boleh dapat dalam Nak datang akad datang lah nak, nak, nak datang kuliah pun datang lah Dan insyaAllah pulak lelaki Nanti kita buat lepas syawal Dekat sini lah, saya akan buat nanti, Yang belah lelakinya lepas syawal nanti. Mungkin 31 Ogos ataupun 1 November 31 ye ya? 1 31, 31 ye, ya? mereka Mungkin ada satu ahad tu lah Sebab tak silap tadi, 31 saya dah booking tempat tu Kita tulis kat komentar paham wad tu 31 Tapi, air tak tu lah je tak Mungkin buat air ahad lah, kalau air ahad 1.29 tu air ahad Kalau tak silap, buat kat sini lah, lah kalau bajet besar, kita buat besar lah Kalau tak ada, kita buat lah cukup Betul lah? Sini lah, kita tengok lah kalau Kalau, kalau boleh pakai surau ni, atau pakai surau Kalau bajet diberi si Allah Taala nak apa nak sampah bagi si pelanggan itu buat kemas so, doalah ya, insyaallah itu buatlah juga insyaallah sepanjang lagi Syawal ni oh, pas Syawal dia dalam bulan Syawal 210 masih bulan Syawal lagi Ramadan tak ada kelas insyaallah eh. Juti eh ya. tapi ni minggu depan ni minggu depan dulu tapi lepas tu nanti ada lagi 2 minggu sebelum Ramadan akan ada kelas akan ada kelas seperti ya. lah Besok PK tak ada Besok PK tak ada Minggu depan Pekah tak ada Sambung minggu lagi satu tu Dua minggu sebelum apa ni Ramadhan tu insya Allah akan digelas Dan Ramadhan cuti lah Ramadhan cuti Lepas tu Shawwal Bila nak start tu tengok saya payah betul-betul Tak kan. tengok lah kalau dekat pucung Tak payah Selama-lama kan kalau honeymoon pergi dekat ujung-ujung dunia sana Lambat lah sikit balik ke Apa dia? Bulan puasa nanti yang semua kelas ada Bulan puasa Semua kelas ada, yang malam tu tak Tasawuf pun tak ada, Namo tak ada Apa semua sebab tu, Tarawih kan? Minggu ini, ha? minggu dekat Minggu kelas tu, minggu kelasan Minggu kelasan ni Ada kot? Ada, ada Minggu, minggu, ada. minggu ada, kalau isnin sampai Sampai, sampai, Jumaat ada Yang malam ada Sebab saya burusannya besok je lah beli-beli nah, barang sikit lebih kurang aku extend tak pergi semua tu ok tak saya ada sini kemudian minggu ke minggu yang depan tu depan ikan tu pun saya kena balik misalnya lah insya Allah dan hadis pun tak habis lah kan muka di mana saya akan di pertama nanti itu saja lah insya Allah Masa ni Apa ni nak sikit Kau dia makan-makan Kau dia makan Kau dia akan rosak Teruskan Ha Dia ada nanti bentuk buku tentang Nebuah Sifat Wajib Rasul, Sifat Mertaya Rasul Saya saya confirmkan dengan yang apa, apa Ustaz Raja Muglih ni kalau siap tak siap print lama ni saya beli dia lah. Kalau tak ada mungkin saya pakai kitab lain apa. Lah dia simple je, dia tak dia tak panjang. Dia orang di ni dia tak masa dia tak, tak panjang kan? Yang panjang sekali lagi mungkin samia. Samia tu itu cerita daripada mati sampai melihat Allah Apa yang jadi? Mati masuk kubur pada masya kita sirat. Satu persatu dia apa yang terjadi waktu tu insyaallah kita akan bahas kau pun kita rasa kita dapat gambaran maknanya sebelum menghadapi alam tu nanti kita dah, dah dah ada gambaran dah dan tempat kala polisi tu dekat mana macam mana nak hadapi ni besok Masyar macam mana golongan sini ni macam ni bila akan jadi macam ni akan jadi macam ni itu akan dapat mengkeimanan kita kepada akhirat akan meningkat selalu kena dengar berita-berita akhirat Kedah -kedah ini, dia ke saniah ni dia saniah maknanya disemendengarkan At least kononnya korang wajib sekali dengar Semua hidup sekali dengar kenapa Wajib Yang sebaik-baiknya Setiap hari dah dengar setiap minggu kita faham-faham kan? Apa jadi mati nanti Macam mana urung Keluar daripada Mereka datang macam ke mana Kemudian masuk kubur Perjadi Siasa kubur Seorang kubur Keadaan kubur Kemudian nanti dihidupkan balik Sangka-kaga pada masyar Macam mana dia bangkit. Semua akan dibahas kan? Kita bawah Kita punya imagination tu kepada okay. Kat akhirat dinoh rijalnai bad min ibadati al-ribal min ibadati al-rab al min adya kulli la islam daripada kesempitan agama menuju keluasan kepada agama-agama yang lain ataupun min ajwad ad-din agama-agama yang lain kepada ta'dilan islam atau keluasan islam kemudian daripada aa, apa itu kesempitan itu kepada keluasan akhirat itu itu yang si siapa tu Rabi'i bin Amir tu kan pergi ke menghadap ustaz tu seorang diri je. Hmm. Nah Dia pergi sampai kan. Nahnu qawmul ladzi ibta'as anallah. Begitu. Kami ustaz tanya kenapa berdatang Dia kata, kami tak datang. Kami dihantar oleh Allah. Kami tak datang tapi kami dihantar oleh Allah. Dimur kerja ibadah mengeluarkan hamba-hamba Allah ni dia ibadat bin ibad ila ibadat ghaib nazar daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah daripada menyembah kepada makhluk kepada menyembah Allah kemudian daripada kezaliman agama agama lain kepada keadilan Islam dan juga kepada kesimpangan dunia kepada luasan akhirat akhir sekali kita punya mission vision kita kan ini ahli kata aku lebih hafal jalan-jalan di langit kepada jalan dalam di Mekah Madinah sahabat-sahabat dia dia pun macam dia bergangan akhirat dia imaginasi dia fikiran dia fikir akhirat dalam yang baik di luas semayang baik sentiasa memikirkan akhirat walaupun jasad masih di dunia tapi fikiran sudah pun di akhirat kita macam itu maksud tu bila orang dah dia punya seluruh rohani dia fikiran dia dah sampai ke alam akhirat tu bila dia masuk akhirat dia tak apa tak kipuh Bini dia hadapan dalam masyarakat kebun, dia dah tahulah. Hmm. Dia yang kubayangkan. Hmm. Sampai masyarakat pun dah tahu mana nak cari. Mana nak cari, Nabi, mana nak cari perlindungan, mana dia dah tahulah. Sebab dia dah, benda tu dah hari-hari dia dah fikirkan dunia kan. Jadi kalau yang tak pernah fikir tentang akhirat, kan, besok sampai sesat. Semua kabur kan. Kalau ni, hari ni, dia berjumpa kebunan. Hari lah sebutian tu kampar yang orang sebutnya Allah tak datang kan sebutnya soalan, apa n? Ah, oh, lempang itu soalan bahaya. <Sid cider> Ada dekat belakang. Ya. Saya kena tanya dia dulu lah nak nak interview dia namaarul dia. Tak perlu eh. Nanti lah nanti bagaimana? Terima insyaAllah allah Allah berkat. Hmm, ada soalan. Jabatan tenaga. Hmm? Ipti dapat jodoh. Iaitu satu. Iaitu yang. Iaitu dia. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. untuk melakukan penghormatan dan kan? sebelum terjadi kita ada satu pemahaman yang baik ini dah terjadi kita akan dapat pemahaman baru kepada orang pada kepada orang kata yang adalah syariat tapi ketetapannya adalah adikat kita tak setia pun tapi ketetapannya jadi bila kita berhati ada pengalaman Kalau kita ada pengalaman Pengalaman itu lah yang mahal Kita tak kesia, pun dapat juga Dan kita tak kan? ada pengalaman Yang hanya berhati-hati Yang setia ada jadi berhati-hati Itu supaya dapat membalaskan antara yang harap kita pada Allah dan juga tidak terkait, tak kita terpaksa kita berpaksa di sini dia tak mencuri Allah tak paksa kalau ni kita kita berpaksa kita berpaksa tapi dalam kita berpaksa Allah letakkan juga kita menjapani. Yang perlu di diusatakan sepi tu, tu perlu diusatkan lebih Yang tak diusatkan tu lagi adalah ada diusat, tak ada diusatkan Iman, ilmu, akhlak Itu semua mengikatkan iman Dikikatkan ilmu, ikatkan akhlak Dahwah dibuat, tak ada ilmu belajar Kerjanya semua buat. Oh, saya tu mengeroyokan, bologan, bologan, ada yang aku grup tu, aku grup tu, aku taplak tu, ini aku lewat tu, aku, aku pas tu, ini itu semua agiar-agiar, itu yang Allah tidak dapat apa. Aku sama jamaah, jiwa hati, takde kawal. Itu, Semua sesuatu yang kesini, sesuatu yang tu, masih lagi lagi. Maklumat ini nak dapat Allah dan dikecara kita, kita, cara kita yang, todos, yang, tahu, yang kita tahu sesuai yang Allah dah program kita dah. Apa ni manfaat bagi kaum jemaah kita hari atau muslimin dengan syariah patimah. Contohnya tu kalah satu selebih tu dah cukup dah. Belajar betul lah. Itu betul masajalah. Sebab bila datang kita yang salah dengan ataupun dia fikirkan tak betul dia. Itu tak sampai ke ikut. Ini orang yang Kata kita sendiri, tak belajar bidang pidah ni betul, tak belajar syariah ni betul, tak asal Bila datang benda-benda luar pengaman luar sibu ya, kita tak tahu betul betul. Kalau kita dah belajar bidang kita yang syariah yang selama ni paling lama dan dalam bidang syariah, apa bahasa paling selamat bila rasa tu. Datang sama-sama 20 mesti kita cari kalau kita ada kayu buku. Kalau kita sini tengok ada kita belajar. Ini pasal bahasa selah. Apa dia? Nanti pun benar-benar ini Kerana seperti Tak kisah dengan orang-orang ini, tak betul ini Berterangan yang benar-benar ini Tapi jangan turut-tutur Duduk dengan tidur Kapir atau susah ke Tak kisah pun benar-benar ini betul lah Tak kisah Tak kisah kita nak Kelebat-belebat Nak Nak siapa yang benar Tapi yang dalam Nanti buang masa Buang Masa yang kita cinta kita tahu terlebih-lebih tentang. Ya betul. Kemudian syarat eh mu syariah kita pun kita tahu semua yang bagi hak yang bagi faedah dan masuruh muflas pun banyak dia tak bisa seluruh Jadi kita demi ke demi semua. Semua aspek kehidupan ada istilah. Sampai masuk tandan pun ada majar. Nak bercatu ni ciri-ciri remaja. So moy remaja, Muhammad lah masyarakat sosial, apa ni ekonomi semua Islam itu. Hidup kita 24 jam, dunia jadi semua yang kita dapatkan jalankan kita dapatkan langkah, setiap kata yang kita sebut, setiap benda yang kita dengar, setiap benda yang kita buat, 4 jam, setiap, itu semua ada batas-batas syarak. Kita kena tahu lah. Itu orang yang berilmu namanya. Orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui apa keindah Allah dari dia setiap saat dan keadaan. Setiap saat dan keadaan Dia tahu apa yang kena kena Allah saya beritahu, Apa Allah nak kubatkan Saat ini, kemudian tangan seterusnya Jam seterusnya Dan keadaan, kalau keadaan itu macam ni Kalau keadaan itu macam ni, ustaz lihat malu masalah Dekras, gaduh, menteri Atau masalah rumah, anak dan dua tak cukup Semua keadaan itu, apa yang kena Bagaimana nak melaksanakan dan ikut cara kena Itu kena tahu, ikut Yeah, so, jadi apa yang kita tonton dalam kehidupan ini mudah ada hmm. benda satu hari Tak ada komplit Kita syukurlah kelebatan iklan Yang syukurlah komplit Ayah nak tepat-tepat <tuk> Keputu ini dia Memangat betul Bisa lah Dia tak bersul Dia tak bersul Dia Itu bukan Bukan kita Bukan kita Itu lama Kita nak bahas Dari itu ke sini Itu masa kita nak Kampai keredahan Allah Amal yang wajim, tinggalkan yang haram, terbanyakkan yang turunan, tinggalkan yang magrum Kemudian yang harus terpulangkan, tersebut yang lebih tinggi Masa pada dia, tinggalkan yang harus juga Lata-lata-lata orang Terdekat dengan Allah, terdekat Sejak diri kita buat ini, terdekat dengan Allah Mana lagi sukaran yang perlu kita amalkan Itu yang penting Tak perlu lagi kadang seru dengan dengan Dikaya-persebaratan persekitaran yang berlaku dalam dunia ini. dengan kita semua ini pun, namun sahaja dalam tuhai pembacaan kami, istighfar kami. Tetapi, anakan kami juga sangatkan ampuh kita. Anjakkan pun, amalan-amalan yang ini, kita berikan doa dan mazhab untuk bersinirkan Allah. Tiada ayah hamba, istighfar kita kali bersinar, fikirkanlah yang sabun kami. Wajibnya kalau buat saya Allah itu hidup pasti dalam kekal. Allah ya, lah InsyaAllah eh, InsyaAllah Jadi Pakat tujuan Suat ini. Jadi Yang bernama itu Dapat Al-Asalah Yang kita dah beritahu Dapat malam Tanyalah Tengok-maham Tengok-maham Tengok-maham Tengok-maham Tengok-maham Tengok-maham Tengok-maham Nanti InsyaAllah pun InsyaAllah Eh sama saja, kalau ada apa-apa. Jadi, bukanlah seperti yang ada ada. Maksudnya juga hal-hal itu lebih senangnya dia. Tapi dia dia dia dia yang dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia